Du lyssnar på en podd från GT. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Det här är Tom Pettersson. Du lyssnar på BB-podd. Välkomna till det 72 avsnittet av BB-podd på gt.se Kalmars tröttaste podcast om IFK Göteborg och om Ulla Elm Idag känns modet lite som inledningen till valfri av hangover-filmerna, Glinberg Jag kände så här att det var svårt att få dig till studion idag Lite så. Hur mår du egentligen? Ja, det är lite trögt. Så. Vi saknar bara Mike Tyson, en tiger och eventuellt den här killen med jätteliten snopp. men jättemycket hår runt snoppen. Så att vi ska vara <laughs> någonstans där. Det är ungefär så jag känner mig faktiskt. <laughs> Vad är den heter Boba? Nej, fan inte en ordning alltså. Veckans gäst är välkänd för de flesta av er. För han har varit med förr så att säga här. Kapo, eller heja klaxledare eller cheerleader- på kommandobryggan Och på de flesta bortaläktarna Killen som har en bild av Göteborgs silhuett Tattooerad på ryggen som är mer lik Göteborgs silhuett Än vad Göteborgs silhuett är Välkommen <laughs> tillbaka till BB-podd Bobban Tack så jättemycket Hur mår du idag Bobban? Eh, jag har mått bättre och jag har mått sämre Så kan man säga Du sitter som en yrkeskriminell Bobban sitter här i såhär <laughs> Ett par så här pösiga och Ett par väldigt trasiga skor Känner du dig som en yrkeskriminell? Jag vet inte vad jag känner mig som idag. Jag känner mig som inte riktigt ras efter matchen igår. Har vi någon sponsor den här veckan, Patrik? Det har vi. Vill du veta vilken det är? Självklart vill jag veta det. Peter Malmros är tillbaka. Våran PT på sats i masthugget. Han är supernöjd efter förra vändan där när vi körde lite blåvitt crossfitters i hans stora hall där inne på sats Så han har kommit med en ny deal nu till alla blåvita och vet du varför han har gjort det? Varför har han gjort det? Han tycker att alla ser så feta och flötja ut. <laughs> han erbjuder för alla var sin gratis pt timme hos honom på Sats i Mastugget. Helt utan obligationer om att köpa någonting och sådär. Bara komma dit, få en gratis pt timme Känna lite på det. Känna lite på det. Och sen så är allting bra och alla är nöjda och glada. Det är ju grymt, jag för jag tror att det är så här. Det här att jobba med Peter, det tror jag att det är något som väldigt många har funderat på. att Det borde man göra, men man kommer liksom aldrig till skott. Nu har ni ett bra tillfälle, så T kan ni snacka blåvitt under tiden också. Testa gratis. Så in på gt.se snedstreck högst upp ligger en banner. Klicka på den så kommer ni till Peters kontaktsida på sats. Och så slår ni honom en signal eller mejlar honom och så får ni en gratis timme. Väldigt snabbt då, babban. För de som inte känner till dig, varför känner man igen dig på den blåvita läktaren? Ja du, eh, många känner ju till min rygg, <laughs> brukar få höra på krogen och sånt. Eh, sen är det, la, jag är, vad ska man säga, jag står ju där högt på ett podium. eller Alla ser mig på kommandobryggan liksom, så det blir, ja, vad ska man säga. Och du är kapo, eller klackledare, den som leder kommandobryggan. En av dem som gör det. vill min... säga nu för tiden. Jag är absolut inte själv Men uh, yes, jag är en av dem ja. En av de mer välkända. Och då är alltså Bobban en kille som står med en megafon Och skriker på massa människor <laughs> Anledningen till att vi känner oss Så jäkla miserabla här idag Det är ju att vi just har varit med om helgen När allt skedde sig för IFK Göteborg Och allsvenskan i stället allmänhet Eller vad tycker ni? Rad upp till för mig, så jag får ja. höra Det började de då med att häcken la sig mot Malmö FF det var ingen skarell direkt. Nej, röda kort där som vanligt. och ja. <laughs> Röda kort som vanligt. <laughs> Nej Så här, det var nog ingen som la sig. Men det kändes så jävla givet att just den här gången så skulle häcken viska ner sig mot Malmö. Det, det, alla visste om det och så hände det. Man har alltså en stor fin ledning mot Malmö men lyckas inte bevara den och tappar allting. Ja, det är en kille som vill ta väl två äh, gula kort på en... Minut eller något, ja inte, något eller? sånt där och sen så äh, Fick ju givetvis även Tobias Sanna göra mål Och då tog han av sig tröjan Och fick gult kort och det var ganska anmärkningsvärt Tyckte jag vet du varför ja, vadå? Nej men det är tydligen helt okej okay att lyfta Någon sorts flaggstång och kasta På helt oskyldiga människor Det är inte gult kort men att göra mål Och ta av sig en tröja det får man inte göra Ajabaja då får man gult Ja Borde det varit gult kort även i Göteborg? Jag tycker vi borde ha skickat av honom från plan med ett solklart och rött kort för det han gjorde för det sitter väldigt mycket både unga och gamla som har varit fotbollsspelarna som förebilder liksom och så beter han sig så idiotiskt och han ska ut försvinn. Jag tycker i alla fall man bör se över den här konsekvensetiken som vi har inom svensk fotboll om man nu inte får ta sig en tröja då. Ja, men de, de kör lite mer på att de freestylar fram beslut. <laughs> Det, är Det är också skönt. Ja. Om man är på Jamaica eller något i den ställen. Ja, nästa grej då? Ja, nästa grej blir ju vårt eget debackel mot Kalmar som vi kommer komma lite mer in på så småningom. Och när man sitter i bussen på väg hem från Kalmar och så tänker man att vi kan glutta lite på den här AIK-Nordköpingsmatchen. Den är ju ändå intressant för både guldstrid och för vår egen del. Och så slutar den med rena tändningssiffror till AIK som lyckas slå Norrköping med 6-0 Ja vi satt ju där och hoppades lite att nu sista chansen att vi ska kunna nå en tredje plats Och så skete det där med två mål på 20 minuter så då stängde och skiten istället Ja faktiskt, vad, vad är det som krävs för en tredjeplats nu då? Nej, men det är ju ett större mirakel. Eller vad man ska säga. Men det är ju, vi måste gå rent. Det är fem matcher kvar, 15 poäng. AIK ligger åtta poäng för oss. De måste torska två matcher plus den matchen mot oss. Ja. Och, ja, det låter lätt så troligt kanske. AIK måste torska tre av fem och vi måste gå rent. Då kommer vi tre. Större mirakel har skett, men det var inte så ofta. Nej, det var länge sedan faktiskt. Ja Så därför. Så, vi, så mår vi inte så bra nu helt enkelt Nej, det, man kan säga att det här var helgen Det sked sig Ska vi då ta och sätta tänderna I den enorma tårtan av skit Som är <skratt> vår match mot Kalmar Borta <skratt> ja. igår Varsågod ja, eh, Matchen slutar 4-2 till Kalmar då vilket känns som ett putsat resultat skulle jag säga. Mm. Eftersom det står 3-0 efter första halvlek Allting är över. Enda away. Jag kan faktiskt inte komma ihåg när jag var så besviken på en blåvit halvlek innan. Möjligen var det väl Kalmar hemma i den så kallade gulmatchen förra året som man var ungefär lika besviken på en halvlek. Så mm. att det är Kalmar som är någon sorts spöke i det här läget. Ja, eller sista europa men då var ju motståndet betydligt bättre också. Ja men precis Sundsvall borta förra året 2-2 två, två, andra halvlek där. Det finns några men jag var också jävligt besviken Ja men den är uppe där någonstans i alla ja. fall Det kändes liksom som att fan, vi är inte överhuvudtaget närvarande på planen Nej Det som stödde mig mest med här nu Det var att du i podden innan varnade för deras absolut största hot Och du betonade det vid flera tillfällen Och det var där också den stora kollapsen kom Ja, du tänker in i mitt fältet med yes. Ismail och Rasmus Elm. Ja, Rasmus Elm han sprang väl omkring och gjorde lite som man ville ibland och, och chiplobbade in bollar bakom backlinjen som ingen hade någon aning vad de skulle göra med. Det, jag vet inte, det, det är bara så jävla ynklig insats av blåvettid i den halvleken. Mm. Du såg inte så mycket av matchen, dess bättre bobba. Nej, första halvlek missade jag som du var när jag stod som cap och andra halvlek körde frisk. Och han, ja, han körde på jäkligt bra. Ja, det får man säga från Supras. Han kanske för så va? Jag har det som en punkt här i, i min agenda att jag ska ge någon kredd för att hålla igång så som han gjorde och väcka hela läktaren till liv faktiskt, eh, trots att vi ligger under med 3-0 och, och säsongen just har skitit sig. Det var fantastiskt måste jag säga. Och på ett sådant positivt sätt, inget liksom gap och skrik och fan och så, utan verkligen eh, på ett jävligt bra sätt. Men det är väl det som krävs. Alltså jag såg att han höll igång en fin växelramsa mellan två sektioner och gjorde det på ett uppmuntrande sätt och också just peppalat vet, läget är som det är, men vi åkte 30 mil för det här. Ska vi bara stå här och vika ner oss nu? Jag tycker inte det är värdigt. Och det var väldigt bra gjort av honom. Nej, men det är ju precis det att, fan, nu när vi ändå är här på plats, då kan vi ju lika med ta i allt vad vi kan och visa att det inte är vi som ger oss, utan det är spelarna på planen. Och det är faktiskt det vi är till för. Att vara där och stötta i 90 minuter. Sen vad man gör efter matchen, när man buar eller applåderar, det är lite skitsamma, men vi som står på ståplats är där för att sjunga i 90 minuter oavsett resultat. Patrik, mm? du har bett mig att läsa upp målen och målskyttarna. Så ska du göra en liten kommentar om varje. Så gör vi. Ja. Herregud, nu måste jag tänka samtidigt. Ja. Ja. 1-0 Romario. Ja. Och då pratar vi inte om han, den mm. brumrende brassen från VM94. Nej, han var bra du. Ja, han var bra. Han var riktigt bra. Han hade också kunnat göra mål ja. på Blåvitt igår. Det var ju fint det. Det var ju någon kortsekvens man fick se Romario och riktiga Ronaldo spela ihop. Ja, just det. Vackert. Gud vad vackert det var. Ja. Vilket radapar det måste vara på Copacabanas nattklubben nu förutom Eller hur? <laughs> ja. Nu när jag tittar på Narcos också så får jag en helt annan bild framför mig om vad de håller på med. Ja, <laughs> eh. ja. ja. Jo, eh, Romario 1-0, det är ju eh, två ganska stora misstag som sker i, i den här sekvensen. Dels så är det ju Sabba Lawson, som tyvärr, alltså man kan tycka vad man vill om Säbbs insats det här året och allting, men Sabba Lawson gör en sån katastrofal halvlek, så jag vet inte vad. Det är ju riktigt pojklagsnivå på ja, den det, det, Man får lov att göra dåliga insatser, det men det, är det där var det sämsta jag har sett på länge. Och det är en extremt stor bidragande orsak till varför första halvleksuget som det gjorde. Oavsett, eh, Sabba Låsson... Eh, Ska Sabba Lars. Larsson, som han nu snart mera heter. Är det Sabba Ja, precis. Nej, Larsson eh, ska egentligen bara skicka bort bollen men råkar sparka den eh, mot Romario som eh, enkelt kan ta med den och lägga in den i en förvånansvärt obevakad bur av allbog i det här läget. Så att, eh, det är två ganska stora misstag på en sekvens. Men Sabba ska absolut inte ge honom bollen där. Men det är hans. Ja, det är hans, men Nej, den så bollen ska han även ta Allbogge, vad ja, fan, han är ju målvakt liksom. Han är, har två händer att jobba med och Han har gjort alldeles för många sådana misstag åt misstag Jag tycker, om man tittar på det priserna Så visst fan är det hans liksom Jo, men samtidigt så är det en snabb hans Han försöker dra undan handen, jag vet att man inte får göra det i en rörelse Oavsett om det är hans eller inte Att lägga en boll på en spelare på det sättet Är inte okej okay. Och jag tycker att det är för kort avstånd för att han ska kunna göra något åt saker Men det är min personliga åsikt Vad skulle säga, det var att eh... Jag tycker att det är en hand så att det borde vara frisprak till blåvitt. Men det som är riktigt eh, deprimerande att det är att alla blåvitt spelare bara stannar upp och bara skrika på domman och, och vifta och gestikulera och låter eh, Romario lägga in bollen. Uh, hade man istället bara fortsatt att spela liksom, så hade han inte fått det här öppna, vidöppna läget precis utanför boxen. Nej, det är ett av de mest klassiska syndromen inom fotboll som varenda tränare sig till sina spelare varenda dag spela tills domaren blåser. Det är lite det som är konstigt eller konstigt, men regelverket är ju, man kan ju tolka det alltid och det är det som är jobbigt tycker jag att Går den på handen då ska, tycker jag att Ja men går den på handen då är det hand oavsett Hur man har den för att det blir alltid en tolkningsfråga Och i detta läget Kunde han lika med blåst av Och vi hade kanske kunnat få en kontring och vi hade gjort 1-0 Då kanske matchen hade sett helt annorlunda ut Det vet man ju inte Ja det blir ju matchavgörande eh, du måste man ju säga eh, För att det är ju den spelaren som är den svagaste länken Som begår ett misstag och sen rasar det bara liksom Ja så är det 2-0 Romario Nej Jo Assisterade av Rivaldo? Nej. <laughs> <laughs> ja, en lite bättre prestation av Romario den här gången. Ett inlägg som kom mot våra gubbar och nickas upp. Tyvärr hamnade då strax utanför straffområdet och Romario kan klippa till på volley ett väldigt bra prestationskott där egentligen ingen kan Göra särskilt mycket Det är väl ett sånt mål som är okej okay att släppa in Om det nu är några mål som är okej okay att släppa in Jag tycker att vi tänker så att det faktiskt är Romario från 94 Så då känns vi? det lite bättre faktiskt att han gör två mål på oss Att Romario från 94 gör det Han börjar bli gammal nu Vi skulle bli ett annat Andersson bara Ja, Det hade allt väl löst ja. 3-0 ja. Jonathan Ring Ja just det här är också en sån situation där, där Jonathan Ring ligger om man står på mittplan och kollar mot mål så står han till höger om straffområdet viker in och eh, skjuter av med sin vänsterfot. Tyvärr så blockerar Rogner det lite fel eller han blockerar men får en styrning på den som ställer i helt och hållet och bollen kan dansa in fritt i bortre hörnet. Också en markeringsmiss av Zabalåsson som i det här fallet inte följer in utan bara springer ner och sen fortsätter mot hörnflagga och alla undrar lite vad fan det var som hände. Det som är positivt är man, äh, positivt, det kan aldrig vara positivt om det blir 3-0. Men där ser man ju på Ragnar att han vill ju i alla fall, han sig sen att den styrs ut. Men det kunde lika mycket mig varit att de sköt på honom och han räddade den istället. Och då hade man ju, tyckte man jävligt bra brytning. Så man, han offrar ju sig, det är gött att se i alla fall. Absolut, samtidigt kan man känna att han aldrig ska behöva hamna i en sån situation. Att man inte har sin mittfältare framför sig. Nej, backlinjen kommer ju lite äh, helt oskyddade så att säga och äh, mittfältarna får bara liksom, bryta in och avlåsa skott från äh, alla möjliga håll och då smäller det till lite här och där. yes Där ser man ju mycket vi saknar Gustav. Alltså, där han var ju som en äh, jävla dammsugare där i mitten. Han sög upp på enda boll. Nu är vi inte så bra längre tyvärr. Du sa ju i förra podden att du ville värva hem Gustav Svensson för all hundsushi som fanns i hela världen och jag sa att jag vill ha en anfallare men jag är beredd att revidera min önskan där och vill också ha Gustav Svensson för all katshushi i hela världen så att vi någonstans lägger ner alla resurser som finns på att få hem honom för det behövs för blåvits skull. Ja det är faktiskt så. Så på den här matchen så, så blir det så extremt, extremt tydligt. För att jag tror i alla fall tre av fyra av deras mål kommer från precis den ytan, rakt utanför straffområdet. Där Gustav ligger och tuggar i vanliga fall, liksom. Yes. Så vi ska försöka värva hem Gustav och Rami, kanske, då. Från mm. 94. Ja, han tar Men så du vi mål, va? Ja, det är ju andra halvlek då eh, som. Eh, Tobbe dunk dunkar in en boll in i boxen. Offside var han, va? Ja, lite så. Det var ett inlägg som hamnade på Tom Pettersson som går i huvudhöjd och därför så väljer Tom att använda foten av helt outgrundlig anledning, men får ner den fint till en offside-stående eh, Tobias Hussein som eh, dunkar in den fint. Tom Pettersson byter ju av Zabba i paus då. Jag tycker en anmärkningsvärd grej från den här matchen det är att man ser Aftonbladet som intervjuar Jürgen eh, efter matchen. Ha. Han säger något i stil med att de kunde ha bytt ut Sabba redan efter 20 minuter. Nu har jag inte exakt, exakta citatet men det blir det i alla fall rubriken. Och det tycker jag faktiskt är ganska svagt av Jörgen. Att hänga ut en ung spelare på det sättet. För vad han säger i stort sett det är ju att det är hans fel. Det blir ju det blir effekten av det. Så hur dålig han än har varit så tycker jag inte man ska så skylla på en enskild spelare i media efter. Utan du får man ta inom gruppen och, och, och man vinner som ett lag och man förlorar som ett lag. Ja, precis. Och det blev så tråkigt också. när Vi stod där i halvlek när det, man visste att det var kört liksom, och så stod vi där. Ja, undrar om man vågar göra några biter nu i halvlek? Ja, det gör han säkert. Då kommer ju Tom och Smedberg komma in. De gjorde det jättebra absolut. Men det känns så jävla förutbestämt att det är alltid samma byten. Oavsett om vi leder med 2-0 eller ligger vi under med 3-0, då är det dem. Och sen kommer Billy in i minut 86. Ett märkligt byte, mm. men det kanske var någon som var skavank på Scott Jemmilsson där. Nej, men det du säger om Jörgen där, det är ganska anmärkningsvärt för det är också så att, det är inte så här att Zabba Låsson har gått och sagt nu är det min tur, utan det är Jörgen som har satt honom på banan vid det här tillfället det är han som har ansett att han är bäst nu fick han då 45 minuter och så fick Tom ta över och nu när Mads är avstängd nästa match då undrar jag, vem startar? Ja, det är så, så långt har jag inte tänkt ens <laughs> Men det blir liksom har vi, all, har vi verkligen så liten och har vi är det alltid de bitarna vi måste göra har vi inga nya spelare, Prosper Sim liksom. Kan inte, när vi ligger under med 3-0, kan inte han få chansen då? Eller vågar han inte Jörgen för att han tror att det kommer rinna väg ännu mer? Eller vad? Man ska komma ihåg en grej, och det är att vi har ju ett u lag också. De anpassar sitt spel hela tiden efter A-lagets spel för att det ska vara så applicerbart som möjligt och för att det ska vara så lätt som möjligt att spelare och gå däremellan. Och Jörgen Lennartsson ser alla matcher med U21, eh, Mats Gren ser alla matcher med u och alla spelare som inte spelar matcher i A-laget spelar matcher i U21. Så att, att man inte får chansen, jag förstår vad man menar när man säger så. Men det är också lite orättvist för man har chansen varje vecka att bevisa sig i U21-matcherna. Och håller man inte där så kanske man inte håller i A-laget. Nu ska tilläggas mm. att Prosper gjorde en jävla massa mål i veckan i U21. Ja, men det är ju någonting som känns jävligt trött i hela situationen. Det kan vi ju i alla fall enas om i det här fallet. Det är jag med på. Men vi fick i alla fall se ett jävligt snyggt mål på guldfågen Arena. Ja. Tror jag var det inte vi som gjorde det va? Nej, det var ju det var den lilla, lilla detaljen i det här då. Ja, 4-1. Mahmoud Aid heter mm. han så? Ja det gör. Han. Bra löd i den vänstern. Eh, får en passning och kliver mot vänster i utanför straffområdet och lägger en jättefin curl i bortre krysset, otagbar för eh, Alboge. Ja, placeringsnappen och skottnappen på FIFA. Ja, klassisk med Gareth Bale om han är i Real Madrid. Vilket man ofta är. Vilket man tydligen är. Varför är man man oh. ett sånt jävla köpelag, jag Men det är ju skit samma. Man lägger inte riktigt de värderingarna när man spelar FIFA. Då vill man bara vinna. Kalma okay. såg i alla fall ut som Real Madrid jämfört med Blåvitt. Ja, det kan man säga och slutresultatet fastställs till 4-2 av Tobbe Hussein. Ja, som på någon sorts, det är ett inlägg som hamnar på en Kalmarförsvarare försvarare och går dimpa ner framför Tobbe som distinkt klipper till den på äkta Tobbe Husseins 29 maner som jag brukar säga. Målskyfsmanér. Ja. Det är som du på Rikas änglar, Bobba Ja, nästan Han är uppe i tio baljer nu faktiskt, eh, Tobbe Det är inte illa det, det känns inte som att han är det, men han är det han, har ju, alltså, han springer jävligt mycket i offensiv straffområde Sen är det inte så mycket mer löpningar Men tio baljer i Allsvenskan är tio baljer, that's it. Och eh, han gör ju ofta de här måltjusmålen Så att, eh, ja, synd att han inte har kunnat spela mer För då hade du väl kanske stått eh, ytterligare några strutar på kontot Säger någon så? Någonting. Ja, har jag har ändå hört en person säga så, ja, men det var så jag Precis det. nyligen ja. ja, för att eh, kliva vidare på det mycket sexiga spåret Så ska vi ta upp nästa match här Som är torsdag den mm. mot Mot Oskarshamn Borta i kuppen Oskarshamn spelar i division 1 södra. Oskarshamns AIK till och med va? Ja. Som inte det vore nog liksom. Ja. Vad um, har du att säga om den här matchen? Borde man spela med juniorerna eller ska man gå för att vinna kuppen? Vad va, va, va, va, va, va, tycker vi? Ja Det är det. Vill vi ut i Europa så måste vi gå fullt. Men uh, det är ju det som är frågan. Har vi ett, en tillräckligt bred trupp för att gå ut i Europa nu? Har det visar sig, och är det fyra år i rad, att Fort vi åker ut i Europa så rasar allting liksom. Förra året gjorde det inte det men då var Norrköping för bra ändå. Så det blir liksom, jag vet inte vad man ska vad man ska köra. Vi ska vinna med juniorerna ändå. Division 1 mot allsvenska juniorer. Det är that's it. Men ja, jag vet inte. Glingberg, du sitter laddad till tänderna inför den här frågan. Ja, men jag känner så här alltså. Okej, okay, ska vi ta Blåvids perspektiv först nu då Och de som jobbar och allt sådär Så är det så här att Blåvids har en topp tre målsättning Och Jörgen vet nu att hans enda chans Att nå Europa Det är genom att vinna Svenska kuppen Så det tror fan att han kommer mönstra ett superlag I Oskarshamn ja, Om vi kommer fyra i Allsvenskan Så eh, kan det också räcka att någon av dem som kommer föra oss I Allsvenskan vinner i kuppen så får vi den mm. Så är det och vi skulle indirekt kunna vinna Fairplay-ligan Men nu råkar vi ha Sebastian Eriksson i laget Så det kommer vi inte göra Alltså Fairplay-ligan känns äh, täntlig Ja riktigt, riktigt pajigt faktiskt Det var riktigt det var lite BP som fick spela Noto. BP och jävla ja, och. Så här är det Jag har sammanställt några år här nu 2007 så vann IFK Göteborg Allsvenskan, eller hur? Yes. Det kommer jag ihåg Bra, då spelar vi inget Europaspel Det var bara fokus på Allsvenskan 2009 spelade vi en Europavända och en Europavända innebär två matcher. Då mötte vi Tel Aviv. Inte helt otippat kryssade vi den allsvenska matchen då mellan mötena som just då var Häcken. 2013 spelade vi också en omgång i Europa League. Då mötte vi Trenzin. Veckan innan vi mötte Trenzin så förlorade vi mot Bromma pojkarna. Veckan efter vi spelade mot Trensin så förlorade vi mot Helsingborg. Och det här året var förvisso Malmö överlägsna och vann med 63 poäng. Samtidigt hade vi, om vi bortser från Europa League, potential till 6 poäng till vilket hade renderat till 60 poäng vilket i normala fall skulle räckt för ett guld 2014 spelar vi hela sex matcher i Europa league -kvalet. Under den här perioden spelar vi bland annat 2-2 mot Halmstad Vi förlorar mot AIK med 2-0 och inte minst mot Mjällby med 3-0 är, vi... är det den här klassiska golfbollsmatchen med Yes, det är det Och att vi sedan lyckades spela 2-2 mot Malmö direkt efter det får vi väl ses som någon jävla bragd då 2015 var ett speciellt år. Då skilde det endast tre poäng för oss från guld och vi hade bättre målskillnader än Norrköping. Oavsett så spelar vi två omgångar med totalt fyra matcher i kvalet. Anmärkningsvärt här är att vi faktiskt lyckades slå Örebro med 6-0 mellan matcherna. Men också att vi lyckades förlora mot Falkenberg med 1-0 i den kanske blåsigaste matchen genom alla tider. Summa summarum är att vi nu har fem ganska tydliga exempel på att vårt lag inte klarar av att kvala till Europa och vinna allsvenskan samtidigt. Och då räknar jag inte ens med i år. Vi har inte bredden, vi har inte ekonomin. Det är dags att börja tänka om. Släpp topp tre, sikta på topp ett. Annars kommer vi bara fortsätta harva i samma jävla spiral. Men då vill du alltså att vi ska vinna vartann vartannat år och komma fyra vartannat år? <laughs> Nej, riktigt svängt inte. Men om man bara ser till publikintresse så har vi ju väldigt mycket mer intresse på allsvenskan än vad vi har på Europamatcherna. Folk vill att vi ska vinna allsvenskan. Och vi kan locka mycket fler spelare till helt andra premisser om vi kan locka med ett Champions League-kval än ett Europa League-kval. Så allt jag säger är att har man som målsättning att få spela ute i Europa på riktigt Så bör man backa, sikta på att vinna Allsvenskan Och ta det därifrån För annars så spelar inte den här topp tre-placeringen någon roll Om vi ändå inte klarar av att göra det första målet Vilket är att vinna Allsvenskan Men ska inte en klubb av IFK Göteborgs dignitet liksom, Ska man inte kunna klara av detta? Det känns som en lite loser-mentalitet Måste jag säga också att man. Nej, vi ska inte spela i Europa Vi, vi fixar inte det Det känns lite som att lägga sig platt också eller? Förstår du vad jag menar? Jag förstår vad du menar och jag håller ju med dig i det du säger. Samtidigt så måste vi se vad verkligheten är. Alltså Malmö sitter på hundra miljoner i, på banken och det, var, det där skulle jag överdriva och det gjorde jag inte för de sitter på flera hundra miljoner på banken. Vi har liksom ett underskott att tvingas sälja spelare för att överleva. Vi har inte den möjligheten just nu. Och ska man se ekonomiskt då är vi ett jävla mittenlag. Hur tragiskt den må vara. Så att jag tycker man bör revidera sin åsikt. En kort sväng och sen gå tillbaka. Vad tycker Robert? Alltså ja, det är säkert svårt att säga att man ska satsa varannat år eller att man ska bara SM-guld och skita i Europa. Det är, är svide det går inte att säga så men, men det säger man, jag inte heller. Nej, men man måste ju inse sina Alltså vad, vad har vi för ekonomi Den är ju totalt värdelös och kanske man inte kan eh, önska guld och gröna skogar eh, När vi inte har några pengar att satsa liksom. Eh, börja om, gräv ner er och, och gräv upp er själva Och så kom igen ännu starkare liksom. Ja men det ligger faktiskt något i det du säger För att det är ju inte så enkelt Att bara för att vi inte spelar Europa eh, Nästa år om det nu skulle bli så Att, att vi vinner automatiskt allsvenskan Nej, Året visst, efter det Utan det är en jävla massa saker som måste rättas till I så fall men då tycker jag att man ska börja med att se, vad har vi för poängsnitt i juli? I år var den bra, tidigare var den varit katastrof. Vi gör alltså floppar mot Falkenberg, mot Mjällby under tiden som vi kvalar eh, till Europa League som vi inte når och allt bekostas av allsvenskan och då är det inte värt det. Sen så finns det ju en annan variant man kan göra också då eh, som de lite större lagen i Europa gör de här kvalomgångarna till Europa League eh, så låter de faktiskt B-laget spela. Man tar chansen och släppa fram unga talanger som vi pratar så jävla mycket om. Då får vi det väl bära eller brista där. Då får, kanske då får vi förlora med 4-0 mot eh, Glewitsch eh, eller något i den stilen. Landudden hade vi nog klarat av ändå, tror jag. Mm. Eller vad tror du på, vad? Ja, dela, ja, max de vi klarar. Det är ju det som är grejen att det som jäkla skillnad på, som vi såg nu senast om en sabbat är att. U21 versus riktiga A-laget Det blir så att sätta ett helt u lag på en match När de inte har någon erfarenhet Från det riktiga A-laget Jag tror det kan bli väldigt mycket Käppar i hjulen för gubbarna De blir nervösa och nu ska vi ge allt Och så blir det väldigt valpigt också Jag vill inte vara någon stämningsdödare med det här Jag vill bara vinna SM-guld Och att det ska gå så bra som möjligt för Blåvitt Men jag tror man, man måste börja se sig i spegeln vad, vad är bäst för att nå dit vi vill? Ja, det är en delikat fråga Och det är ju Absolut inte givet vad som är bäst Utan det finns ju jättemånga Viljer till det Om ni har en åsikt om det så gå in och skriv Till oss vad ni tycker Ni kan gå in i hashtag på twitter Eller så kan ni skriva det på våran facebook Eller instagram eller vad som heter Det kommer ligga en bild på, på bobban på instagram säkert där. Skriv vad ni tycker om det den Slakta inte mig nu Jag vill också som ni men jag är bara realist Nej, Alla får tycka som man vill ja, Slakta mig då Nästa match i Allsvenskan Är Hemma mot Gävle På måndagen den 17 Klockan 19 på Gamla Ullevi mm. Känns den inspirerande tycker du? Om Patrick Westberg på Simor Kommer kommentera den Så kommer han kommentera den som att den är Champions League-finalen Det är hans bästa egenskap Sen har han många andra konstiga egenskaper Ja, vi var ju lite inne på det förut också Mads Salbeck Albeck är avstängd då Blir det Tom Pettersson och Sebban på mittfältet då tror du? Ja, det känns så, om Sebban är tillbaka så tror jag nog att det kommer bli Tom Pettersson och Sebban Där Tom får gå i en lite mer offensiv roll och Sebban städar lite framför mm, Kommer han saknas Mads på planen Boba? Alltså Mads är ju den spelaren tycker jag i alla fall i laget som krigar absolut mest Och det är klart att han kommer saknas i mitten absolut Sen kommer inte saknas på gamla fick vilket är gött att veta för han eh, smsade mig faktiskt här eh, för några timmar sedan bara och frågade om det var lugnt att eh, han kom och joinade oss på eh, kommandobryggan och det tycker jag är ett jävligt roligt initiativ att eh, istället för att sitta på en värderad stol och äta pockon och dricka läsk så står han och skriker halsen av sig på läktaren. Ska han göjna er där? Så han ska upp på kommandobryggan Och stå i klacken och, och köra helt enkelt Ja, och står man på kommandobryggan Så räknar jag med att man sjunger Annars har man inget där att göra Men han mässade dig och frågar om han fick komma på kommandobryggan ja. Till jävla matchen Alltså vi har ju haft en liten dialog hela säsongen Kötat om både det ena och det tredje Och eh, Först och främst bad han om ursäkt till Alla fans, inte bara mig då utan alla fans Som var där att eh, Det håller inte i de blåvita färgerna Att prestera så som han gjorde och eh, så frågade han då om det var okej okay att han kommer på jävla hemma på våran. För nu blir det ju våran hemmaplan. Vi, vi begär ju säkert mycket av spelarna på deras hela tiden. Och nu ska vi visa att så här har vi det på vårat jobb eller vad man ska säga det. Ja men han är ju jävligt bra just där med Albeck. Han förstår ju hur supportrar tänker och jag tror han kan sätta sig in i supportrarnas situation. Eh, vilket är jävligt fint bara helt enkelt. Ja han var faktiskt grymt av honom. Jag tycker det faktiskt att det känns som att han, han menade För att han hade absolut inte behöv, behövt göra Det Det finns ju jättemycket spelare som har varit avstängda Genom åren som aldrig har haft någon kontakt med fansen Och det är ju alltid Allbäck oavsett om vi vinner eller förlorar Som är där framme först och pratar med fansen Ja men han ligger ju det också helt klart så att Han det... är tycker jag i alla fall potentiell lagkapten Om det nu blir så att han förlänger och, och så vidare han är ju oavsett en ledare Både på plan och vi det någon som det verkar ja. Men då har vi ju i alla fall Någonting kul att se fram emot För ja. att just motståndet i Gävle Är kanske inte det sexigaste av, av alla Det är väl Jonas Lanto som har någon sorts swag I det laget <laughs> Annars kan du räkna upp Fyra gubbar i Gävle jag. Pelle Olsson, Alexander Falsetas Nej <laughs> ja, just det, det, var två ja. år sedan va ja, Sen de är det Djurgården på dagen Eh, Gävle åker ju med största sannolikhet ut i år eh, Det är väl till och med klart va? Det är fruktansvärt gött alltså <laughs> De har klarat sig av, hängt kvar i fem år Och kvalat och vunnit kvalen varje gång liksom Det är så jävla gött att han sket lag och åker ut Och de gör en så kallad öster Det vill säga att man åker ut när man precis har fått en ny arena eh, Som de också la plastmatta på Så det är inte mer än rätt men så är det och med det sagt Så är det ju en match som vi verkligen ska ta tre poäng i Och som ska kunna bli Något roligt att se på, något upplyftande Till skillnad från de tidigare matcherna. Ja, men Mads Allbäck på Kapoplatsen På kommandobryggan, det är väl värt Bara det att gå dit Och kolla på matchen va? Ja visst är det det alltså, Det är som Det skrivs jättemycket om i sociala medier Och sjungs på läktarna Att det är fan i med och motgång Och då gäller det att har man köpt ett årskort på vare sig det är kommandobryggan eller värderade stolarna då ska man fan vara på plats. Annars kan man inte hålla på och säga, kalla sig blåvigt tycker inte jag i alla fall. Men kan vi inte få någon sorts dansk läktarsång då om man inte ser det? Kan vi inte få den när vi heter Jag kalla på dig! Löser du det <laughs> Ja, jag kan kolla med i alla fall om man är sugen på att köra en liten tröddelutte. Ja, det låter spännande. Ja, men det gör det faktiskt. Sen ska man ju komma ihåg också att så här, det kommer inte bli fullsatt mot jävla. Men om man vill ha en match med bra stämning så ska man ju gå nu. För att de som kommer vara där, det är de som är allra mest hängivna. Och som verkligen brinner för det här allra, allra mest. Och de viker inte ner sig om vi så ligger på kval till superetten. Och om ni nu mot förmodan inte kan gå på matchen... Eh... Så skriv det på sociala medier, på diverse forum och sånt, att ni har ett årskort så inte den platsen står tom. För det finns alltid någon kompis som man kan ta med eller någon som aldrig har varit på fotboll. Eller så finns det ju folk som inte har råd och då är det ypperligt tillfälle att kinga bort en biljett liksom. Ja men om man har ett årskort och inte tänker utnyttja det så är det väl en förbannade plikt att se till att någon annan går dit i sådana fall. För Det måste vara världens lättaste grej. Om du skriver på din Facebook, jag har en plats över på Gamlöllevi, så lovar jag att någon kommer nappa den. En liten sak till med den där grejen bara. Fast inte sönder honom totalt när han är där uppe nu. Liksom. Det, det kommer vara 5000 personer som vill hälsa på honom. Var softa och chilla mot honom. Vad ja, du menar på det positiva sättet, inte att de ska slakta honom utan att <laughs> vara sköna mot honom. Jag tror Kläng inte på honom. tror inte någon som kommer vilja <laughs> vara taska mot honom. Men om, om eh, 1000 pers ska dra och lite i dig och ta selfies så, så blir det jobbigt Till slut kanske. Det är klart att det kommer finnas tid och möjlighet att skriva autografer och ta en selfie men ser man att liksom det är lite för mycket folk då behöver man inte göra det då kan man komma upp vilken träning som helst på kamratgården då har man chans att se en träning också, ta en kaffe och kolla Jag tänkte säga, framförallt ser man att man är över 17 år så behöver man inte heller ta en selfie eller en selfie. Det är också en grej Var lite softa bara Ska vi kör lite lyssna frågor nu, Halens? Det gör vi. Och vi har fått in jättemycket frågor. De flesta verkar vara riktade till Bobban för det handlar mycket om eh, läktaren och eh, sånger och sånt där. Så vi kör på helt enkelt. Mm. Marcus Knutsson frågar på Instagram Vad tycker han om årets insats hittills på kommandobygden? Oh, alltså, ja... Den har varit eh, lite gymmen, lite lagom tycker jag. Alltså, eller lagom. Det har varit eh, både toppar och dalar. Eh, vi är för ojämna tycker jag. Att eh, vi har så pass mycket årskort på Kommandobryggan vilket är jättebra. Men det har blivit att folk köper årskortet för att kunna gå mot AIK hemma eller Malmö hemma. Eh, och då står det väldigt mycket platser tomma och... Eh, det i sin tur gör att det är väldigt utspritt vissa matcher och då är det väldigt mycket folk som liksom de står där och äter sina popcorn och kollar sin mobil istället. Man får inte glömma det att det är en sjungande session. Ständigt dessa popcorn. Ja men det är väldigt mycket popcorn tyvärr. Det är lite hockeystämning över det ibland. Ska, vi, kan... ska vi förbjuda popcornen på läktarna? Absolut inte. Man kan checka popcorn i halvlek eller... Något annat, eller hemma, eller efter matchen, eller vad fan som helst. Men inte under matchen när man ska stå och sjunga. Vilken är den bästa insatsen ni gjorde? Ja, det är ju utan tvekan Karabag eller Karabasche, eller vad de heter. Där var det ju riktigt gött. Och det, det är det som är så jäkla frustrerande ibland när man står där och vet hur mycket man, eller man, att vi, vi, kan, vi kan ha det så jävla bra, och så blir det så jävla dåligt. <laughs> Väldigt mycket, tyvärr. Nästa fråga är på, lite på samma tema eh, Andreas Kosmidis 9, också på Instagram Vad tycker han är den bästa prestationen som vi supportar har presterat på Bortaplan? Bortaplan är Helsingfors utan tvekan eh, Tack till alla de som åkte dit Det var Först och främst var det en jävligt rolig båtresa dit eh, Det var väldigt mycket kul som hände Ni som var där, ni vet Ni som inte var där, ja ni får åka med nästa gång jag tänker att. vi hade ett väldigt tufft utgångsläge. Det var 2-1. Eh, men man kände direkt i matchen att det här vi kommer lösa det liksom. Och alla samtliga som var där krigade på och sjöng mig Fanny i 95 minuter. Och ja, det vände vi och vann och det var så jävla gött att se alltså. Gläns frågar här på eh, Twitter. Vad ska vi göra för att få en bättre sittplats? Förutom levande sittplats har vi kanske Sveriges mest passiva sittplats. Så han hashtaggat med BB-podd också. Det är bra för att hitta det du frågan. Fint. Eh, ja, det är ju detta ständiga dilemma. Så det, nu de sista matchen har vi försökt att få sittplats att ställa sig upp. Eh, och det har vi ju gjort. Inte för att de ska ställa sig upp och sätta sig ner efter tio sekunder. Det är ju att vi vill att de ställer sig upp i början av matchen och hänger med liksom på... Första ramsan vi kör. Eller om vi kör upp med händerna. Vi älskar blåvitt. Då vill vi att hela, så hela läktaren ska vara med. Att hela våran borg ska lyfta fram laget i seger. Eh, ni som sitter på sitt plats Stå kvar, våga stå upp. För att är det en klump på 5-6 personer som står upp. Då fattar de andra det. att Nej, vi ska inte sätta oss nu. Vi ska vara med i det här. Och folk drar folk hela tiden. Men sen tror jag också att man måste... Från klackens sida eller från allas sida Göra sakerna på ett sätt som gör att folk känner sig bekväma Med att ställa sig upp och sjunga med Det kanske är ett lite för stort glapp Mellan liksom, mentaliteten på kommandobryggan och på någon som sitter eh, Kan ni inte göra någonting för att liksom, bjuda in sitt plats lite mer i detta Eller har ni gjort allting tycker ni? Alltså myntet har alltid två sidor, så är det ju eh, Jag kan tycka att det känns som, alltså familjeläktaren är på ena sidan och där är det väldigt mycket barn som jag hoppas kommer stå på kommandobryggan. Eh, därför tycker jag de ska vara bredvid oss för att det blir ett naturligt steg för dem att antingen gå ner till Young Fellows eller sitta kvar på familjeläktaren och sen gå direkt till klacken då. De ska längta lite dit så att Ja men precis, och då tycker jag att är man som farfar eller morsa vad man nu är som tar med sina unga på, på matchen alltså Säg det, alltså förklara till dem att nu, nu ska vi stå upp här och sjunga så de, alltså folk får med sig det och unga gör ju oftast i alla fall som sina föräldrar säger att eh, jag tror det blir grymt om man får med alla på familjeläktaren och då kommer det sprida sig både på höger och vänster sida. För, för jag tror det är viktigt också att tänka att alla som går på blåvittmatcher och har årskort och går dit match efter match de går ju dit för att de tycker om blåvitt, älskar blåvitt. Absolut. Eh, men sen så alla, folk går ju även ut av olika anledningar. Vissa kanske inte tycker att det är kul att, stå, att sitta och skrika och gapa hela matcherna. Det får man också respektera. Men man kanske kan hitta ett sätt att mötas någonstans i mitten så att folk är med lagom mycket när de känner för det. Och sen är det något som får växa på helt enkelt. Det är det som är det svåra att det finns massa olika typer av människor som går på fotbollen. De som är hos oss eller hos mig eller om man ska säga på ståplats, de är ju oftast de mest extrema. Det är de som vill stå och sjunga hela matchen. Sen de som sitter ner, de vill säkert sjunga lite i alla fall och får man med dem i 10 minuter per match. Det hade varit grymt. Nu har vi med dem om vi leder de två sista minuterna, tyvärr bara. Det måste vi jobba på att bägge sidor möts. Att vi möts i mitten och Gör allting för att stödja Blåvitt så mycket som möjligt. Sträcka ut händerna till varandra lite. Det är fint. Sharing is caring. <laughs> Anton Strid. frågar på Instagram här igen. Det var mycket Instagram idag. Eh, vad tycker Bobban om händelsen mot Bek och Häcken? Och då är det väl den här... Incidenten med kvinnan och mannen. Den stora misshandeln. <laughs> som det har pratat om. Eh. Ja, det är aldrig bra att det blir våld på läktaren, that's it. Eh, sen är det lite så här att, rycker man av en maskering på någon, alltså hon brukade ju våldet först, då kanske man får räkna med att ja, det kommer hända något, någon konsekvens kommer bli av att jag rycker av en maskering. De killarna eller tjejerna eller vad det nu är är, som har bestämt sig att bränna Bengala, de har bestämt sig säkerligen två veckor innan att på den matchen ska det brännas eh, då spelar det ingen roll att det kommer fram en äldre dam det blir oftast bara värre det spelar inte någon roll vem som kommer fram ens nej precis för att eh, ja, jag vet inte hur man det, det blir lite bra om man lägger sig i helt enkelt tror inte jag men var det ett misstag då att bränna över hela läktaren tror du i och med att det var så blandad publik där i vanliga fall så när det är ett derby som det, som det här är vårt enda borta derby i år liksom, då är det ju att hela borta sektionen ska ju vara ståplats. Vi ska ju vara så pass många att vi köper upp de biljetterna. Och jag tror det blev det blev lite dumt Det blev en kulturkrock mellan sittplats och ståplats. att Jag tror inte varken ståplatsfolket eller sittplatsfolket var beredda att det skulle bli som blandning på den vänstra sektionen. då eh, Och nu var det ju bestämt då som ni såg att de skulle bränna där och då blev det som det blev. Jag tror vi får ta lärdom av det, både sittplatsfolken och ståplatsfolket. Att våld löser ingenting och vi kan göra bättre, bägge två. Sen vill jag även säga att det här hade ju aldrig hänt om pyroteknik hade varit lagligt som de har gjort nu i Norge. Då hade inte folk behövt maskerat sig och då hade det antagligen gått ut med det. Om inte dagar innan, i alla fall timmar innan, att idag på de här sektionerna kommer det brännas ditten och datten. Det kommer finnas massa säckar, heter det, det heter hinkar, sandhinkar överallt. Det kommer finnas räddningspersonal med brandsläckare och så vidare. För det blir säkrare om alla är medvetna om att det ska brännas och resurserna finns på plats. Så det inte blir en chock varje gång det ska brännas. Har de lyckats bra i Norge då? Norge har kommit betydligt längre än vad vi har kommit i alla fall Det finns givetvis alltid saker att finslipa Men de ligger riktigt mycket längre fram än vad vi gör Precis, dagens tema har ju varit lite kanske då Att vi måste kunna ha en dialog Och det har de ju lyckats bättre med i Norge Helt sjukt nog Helt sjukt, ja <laughs> Gustav Persson frågar på Facebook Vad är hans tankar om ett LS Levande sittplats Jämte kommandobryggan Alltså den här frågan har ju varit uppe på diverse forum rätt länge nu och jag tycker det känns som att LS där de är nu i sin nuvarande form. Ja, den, jag vet inte, 2009 var det grymt. Då var det nytt spännande. Nu känns det inte lika spännande längre tycker jag. Jag tycker att en flytt av LS till våran vänstra sida på J-sektionerna där, det hade varit optimalt. Då får vi med oss hela klacken eller se kurvan och troligtvis lite mer på solsidan av sittplatsen. Ja, jag är faktiskt benägen att hålla med. För jag som själv tillsammans med dig då Patrik har årskort på eh, levande sittplats det har spelat ut ganska mycket av sin roll med att vara på den platsen på arenan. För det är faktiskt inte lika starkt längre. Och då tror jag precis som du att eh, om man istället eh, förenar sina krafter på samma ställe så blir det bättre. Sen är det väl det här med baren då. Bara, ja. ja. Är det nu så jätteviktigt att man måste dricka öl innan och i halvlek då får man väl lösa det. Då får man väl bygga en bar. Vi har ju en bar på eh, etaget under oss där de säljer stark Det borde ju kunna gå och låsa upp en grin så man kan gå in till den i värsta fall då. Det där ska man nog kunna lösa. Det är väl en stor lounge loungedel och så sådär efter också. Men jag är med i lite där Jocke, för för det känns som att LS roll just nu är att häckla motståndarna lite. Och så har man någon sorts här förbild av att vi ska lyckas köra växelsång mellan klacken och LS och då får med hela långsidan. Men det, det sker så sällan så det kanske inte hade varit en så dum idé att ställa dem bredvid likt eh, Malmö har till exempel där man då får en ännu längre större sjungande klacksektion som kanske kan få med sig den delen om det nu är så viktigt. Och bara det löser man väl fan alltid. Vi bara snicker upp något bås som säljer bärs. Vi ska aldrig jämföra oss med den sketklubben men jag tycker så här att har vi LS i hörnan som ja, motsvarande hörnan vad ni har nu så tror jag att nu är det tyvärr rätt dött på sektion J efter Cypra så dör ut mer och mer och mer för att det är folket som står där och väljer att ställa sig lite avsides. Får vi med oss LS där i hörnet då blir de helt plötsligt i mitten de killarna och tjejerna som står där. Och då tror jag, det blir en jäkla skjuts alltså. Jag tror det, jag tror det är nyckeln till den här sketaren vi har nu. Och det sprider sig förhoppningsvis lite längre ut på sitt plats också. Däremot så skulle detta absolut kunna vara en så kallad prestigefråga för många. Så då gäller väl att gå till sig själva och ransaka sig själva och se vad man kan Finst komma fram till. Finns det någon prestige i LS längre? <laughs> Återigen är vi där för samma sak Vi är där för att stötta Blåvit till max Vad är bäst? Vad fyller vi bäst funktion? Är det att ha LS borta vid bortaklacken Eller är det att ha dem i en kurva Så vi får med oss hela kurvan Och hälften av sittplats i alla fall Då har vi kommit fram till den sista frågan Nej, är det sant? <laughs> det är sant faktiskt uh, Tim Sannevi som frågar på Instagram En lång fråga, jag försöker läsa den snabbt Lycka till <laughs> När Blåvitt hade åkt i Europa League och matchen Efter Allsvenskan sa du att vi skulle Glömma det och lägga allt fokus på Allsvenskan Och pusha killarna på plan Ändå väljer ni efter matchen att inte delta I segerdansen Varför gjorde ni så trots att du sagt för 90 minuter sedan Att vi skulle glömma Europa och pusha killarna Vi vann med 2-0 Mot Helsingborg va? Yes. Vi vinner med 2-0 mot Helsingborg som har Väldigt tur i år att det finns två lag som är Ännu sämre än dem, annars hade de nog Troligtvis legat sist eh, det är ingen jättematch vi vinner. Vi vinner med 2-0. Vi sjunger allt vad vi kan i 90 minuter. Matchen är slut, sitt. Eh, sen säger jag eh, själv att vissa grupper har valt att inte köra segervågen eller segerdansen efter eh, matchen. Det är och, den här tja, la, la, la, Ja, precis. Ja. Där vi sjunger om SM-guld. Och nej, vi kommer fan inte vinna SM-guld i år. Det är bara inse det. Och det var inte... Alltså nu vann, fick vi ju tre poäng, men det var innan matcherna mot Hammarby och Djurgården. Jönköping södra borta. Det är där vi torskar chansen att vara med i toppen. Eh, sen tar vi tre poäng mot Helsingborg. Jättebra, fin, men... Ja, men du menar att det känns lite dumt att stå och sjunga att, att... i år så tar vi SM-guld. när vi faktiskt inte gör det. Nej, precis. Vi kanske kommer fyra då som bäst. Men inte det är lite synonymt med det du sa innan där, att men vi går dit och vi gör vårt jobb och sjunger i 90 minuter. Men därefter så är det Ja Över men det liksom. är så, varför ska man tokhylla spelarna och sjunga om SM-guld när de har vunnit med 2-0 mot seriens tredje sämsta lag? Nu har vi gjort allting i 90 minuter och eh, vissa matcher eh, tror jag är nödvändigt att man inte hyllar det för mycket. Det var det är lite markering nästan då kan man säga eller? Ja men det var ju en markering att sista Europamatchen, framförallt första halvlek på bortaplan, det var ju katastrof och det var en tyst markering som var väldigt effektfull för jag tror väldigt många utav spelarna tog åt sig av kritiken. Sen så är det på det är 90 minuter nästa match igen. Ja alltid, det är alltid 90 minuter oavsett. Ska vi börja runda av den här podden nu tycker du eller? Ja men det får vi väl göra ja. Vi har väl haft en nyhet den här veckan som egentligen överskuggar allt annat Ja, det är Jalma Jonsson Jag tror inte folk förstår, framförallt ni som är väldigt unga och lyssnar Jalma kom 2002 från Göteborg som en lovande isländsk back Talang Talang, ja Han har varit i Blåvitt i 15 år det är, jag, jag vet inte hur man ska förklara det på ett bättre sätt att det finns inte sådana spelare längre. Det är omöjligt att få tag på sådana spelare. Det är Hjalmar och, och möjligen Francesco Totti. Ja, men precis. Och de är rätt lika i spelet. Nej, men det, det, jag, jag är med dig på det. Alltså, det som ni har fått uppleva nu när ni har sett Hjalmar Jonsson jag är tveksam på att ni kommer få uppleva det med någon annan eh, spelare i Blåvitt. Någon gång mer. Att någon gör 15 raka säsonger i klubben. Och det ska man ju vara ärlig nu, alltså Jalmar håller ju tyvärr lite längre för att vara en startspelare i Allsvenskan och det känner han själv också. Och därför vill han avsluta karriären på ett värdigt sätt och inte vara en spelare som inte får ett förlängt kontrakt. Liksom. Så ta tillvara varje chans ni får och hylla Jalmar Jonsson och framförallt när det är den sista matchen på hemmaplan som blir mot Elfsborg då va? Mm. Uh, ge honom en ordentlig avtäckning För det är han fan med värd han är, han är en spelare som oavsett vad Aldrig klagar Han klagar aldrig om man får sitta på bänken Han klagar aldrig om man får vara vänsterback Eller mittback Han, han är därför laget Det är laget före jaget Och eh, det behöver väldigt många unga spelare Förstå att det är ett lagspel Och inte en individuell idrott Hjälmar är raka motsatsen till en modern ytterback Ja det kan man säga <laughs> Ska vi göra så då att vi eh, går ut på någon av de två hyllningslåtarna till Jalmars som vi har att eh, välja på här då? Kan vi inte köra den Jalmars vänsterfot eller vad heter det? <laughs> det? Det kan vi göra, du som har skrivit den ju. Ja, vi, vi gör så så slipper vi betala en massa stimpengar till Tom Pettersson. Ja men det är jätteskönt. Ja. <laughs> då får ni höra vår vän Kristoffer Stone-Tjärnsund sjunga ut en lite omgjord version av, vilken låt är det från Better Days Eyes. Ja, men nu heter den. Jalma Jonssons vänster fot. Tack och jag lever på dig. Han har ett mäktigt skott. Ett ständigt uppspelshus. Kärn av vit och blått. Jalma Jonssons vänster fot. En speciell talang. Går med autopilot. Ett bombade jag var Johnsons värsta fot. För han tittar, och han riktar. Bollen hamnar där han sitter. Och den träffar. Det var mening. Gamla Ullevis parkering. Den som missade. den är en idiot. Jag var som värsta fot. Han har en snygg frisyr Och den är klar för spel Ingen halv med syr Filip Hagens årskiljé En tvåvägspelsmaskin Vasa och Santropé Luggen ligger fri Men Filip Den är smetig, inget strå får vara spretigt Det blir segel framför spegeln, han ser inte ut som drev för drumpa som jag ville henne super trötta kille för i hel helhet så följer man ni la på sin instagram ni la vem på sin instagram ni la på sin instagram Du har lyssnat på en podd från GT. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.